Strămoșii mei au fost brahmani, străbunicul, bunicul, tatăl meu. Eu provin din brahmanism, care a luat ființă în urmă cu 3000 de ani. Oamenii se închinau la brahmani. Ei erau privilegiați, făceau școli, aveau bani, putere, totul. Preotul, guru, yoghinul, liderul religios, Putea să fie guru sau lider religios sau preot numai dacă era născut din brahmani. Altfel, nu avea nicio șansă. Hindusul trebuia să fie născut din brahmani pentru a putea fi preot sau guru. Problema în hinduism este ignoranța. Problema centrală este ignoranța. Conform hinduismului, eu îmi spuneam că eu sunt Dumnezeu. Dar uitam asta. Și trebuia să învăț, să realizez din nou că eu sunt Dumnezeu. Îmi amintesc că stăteam pe balcon, mă uitam la munți, la dealuri și mi-am dus mâna deschisă la stânga, la dreapta și invers și ziceam, eu am făcut toate acestea. Eu am făcut totul. Dar nu știam când le-am făcut pe toate. Dar nu a fost asta o problemă, când le-am făcut și doar spuneam într-una că eu le-am făcut. Ca hindus, am avut o mantra, o formulă sacră, care spunea, eu sunt Brahman, eu sunt Dumnezeu. Această propoziție, cred că am spus-o de peste un milion de ori, în fiecare zi, într -una. în timp ce mergeam, când mă trezeam, primul lucru pe care îl făceam era să zic, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu până când am crezut lucrul acesta. Când un hindus face yoga, el nu se gândește deloc la exerciții fizice sau la sănătate. Un hindus se gândește la mântuire. Este o insultă pentru un hindus să îi spui, eu fac yoga ca să fac fitness, exerciții fizice. Pentru că pentru un hindus asta este ceva sacru, dumnezeiesc. Yoga este punctul central în hinduism. Nu există yoga fără hinduism și nu există hinduism fără yoga. Ăsta e adevărul. Majoritatea oamenilor care fac yoga se apropie din ce în ce mai mult cu pași siguri de hinduism. Conform Bibliei, noi suntem din cauza păcatelor noastre despărțiți de Dumnezeu. În schimb, în hinduism nu există păcate, ci doar karma. Ceea ce sameni, aceea vei secera. Până și zeii sunt sub karma. Karma este peste zei. Se spune despre cel mai iubit zeu hindus, Vishnu, că a venit cândva înapoi pe pământ ca și porc, din cauza faptelor sale, din cauza karmei sale. Dragi prieteni, de multe ori vorbesc în călătoriile mele cu alți pasageri, din tren, autobuz, avion, etc. și opt din zece europeni îmi spun următorul lucru. Toate religiile au același adevăr. Învățătura este din același adevăr. Toate religiile vorbesc despre același Dumnezeu, despre aceeași mântuire și au același cel. Sunt armonic, împăciuitor, prietenos, drăguț, dar rămâne întrebarea. Este adevărat acest lucru? Cuvântul Dumnezeu este spus peste tot în lume. Dar vorbim toți despre același Dumnezeu? Ce spune hindusul? El spune Brahman. Brahman este înțelegerea a ceea ce este Dumnezeu în hinduism. Totul este Brahman. Brahman este ceva absolut. Tot universul este Brahman. În hinduism se spune făptura și creatorul sunt una și același lucru. Nu este nicio diferență. Totul este Dumnezeu. Totul este Brahman. În hinduism este, așa cum am spus, politeism, o grămadă de zei și multe temple închinate zeilor. Ca hindus, m-am închinat la diferiți zei, Krishna, Rama, Shiva, Vishnu, Brahma și așa mai departe. M-am rugat lor zilnic. M-am închinat și la animalele sfinte. M-am închinat la vacă, ca și cum ar fi Dumnezeu, la maimuță, la șarpe, la elefant. M-am închinat cu adevărat înaintea lor, la pietre, la pietrele sfinte, la lemn și așa mai departe. Asta este înțelegerea despre Dumnezeu în hinduism. În hinduism, Dumnezeu este, mai mult sau mai puțin, nepersonal. Este o expresie în hinduism. Nirguna Brahman. Asta înseamnă Dumnezeu este fără atribute sau fără caracteristici. De aceea putem spune că Dumnezeul în hinduism nu este personal. Care este înțelegerea despre Dumnezeu în budism? Budismul este astăzi foarte popular, în Germania, în Anglia, peste tot. Întâlnesc mereu și mereu budiști în Europa. Gautama Buddha a trăit aproximativ cu 500 de ani înainte de Hristos. Buddha nu a fost nici japonez, nici chinez. El a fost hindus. A fost brahman, așa cum am fost și eu. Din cea mai înaltă castă a hinduismului. În hinduism sunt caste. Gautama Buddha a fost hindus. A fost brahman. Și el a fost foarte interesat despre suferință. Dar Buddha nu a scris niciodată despre Dumnezeu. Nu a spus niciodată că El este Dumnezeu. Nu a arătat nimănui calea către Dumnezeu. Din potrivă, înainte de moartea sa, le-a spus ucenicilor lui să nu îi se închine lui ca fiind un zeu dar imediat ce a murit bietul om, ei au făcut exact pe dos. Deci hindușii cred în karma, în învățătura despre lucruri înalte și acțiunea lor. Karma, destin. Ei zic, lasă-l pe lepros să fie mai departe lepros, că a meritat să aibă lepră. Lasă-i pe oamenii care suferă de ceva să sufere mai departe. Îmi este rușine să vă povestesc că strămoșii mei, Preoții brahmani au îngropat de vii mii de leproși. Strămoșii mei spuneau, ei merită asta. Lucrarea socială a ajuns în India prin misionari. Prima școală, gimnaziu, liceu, spitale, case de copii, azile, au fost construite de misionari din Europa și întreținute financiar de cei din vest. ăsta e adevărul. Sunt hinduși și mai ales guvernul indian, unde majoritatea sunt hinduși, care astăzi îi copiază pe creștini. Ei fac ce fac și creștini. Mă bucur că și hindușii construiesc spitale. Este nevoie de ele în India, pentru că este așa de multă sărăcie și mizerie. Dar misionarii sunt cei care mai întâi au făcut aceste lucruri. În In India s-a practicat arderea văduvelor. Zeci de mii, milioane de femei au murit arse. Dar ce-au făcut ele rău? Nimic, doar că le-a murit soțul. Toate văduvele trebuiau arse. Fie că aveau 18 ani sau 80 de ani. Ele trebuiau arse. Preoții brahmani oficiau niște ceremonii în timp ce văduvele erau arse. Peste tot s-a practicat așa ceva, pentru foarte mult timp. Până când, un om pe nume William Carey a venit din Anglia la Calcuta. El a părăsit confortul, banii, casa, totul. William Carey nu s-a dat bătut. El este un om foarte important în istoria Asiei. Astăzi nu se prea mai aude despre el. Dar Kerry și colegi de-ai lui misionari au venit în India și au protestat până când această practică tirană a fost oprită. Și asta datorită influenței creștine în India. Deci, dragii mei, nu este în regulă când spunem aici în Europa că Dumnezeul din hinduism, budism, islam și creștinism este același. Nu este adevărat lucrul acesta și nu este nici drept să spui așa. Eu știu cum să-l jignești pe un musulman, dar vă rog să nu faceți asta. Am vizitat multe țări musulmane, Turcia, Iran, Afganistan, Pakistan, Bangladesh, etc. Cunosc mulți musulmani, am mulți prieteni buni musulmani, îi iubesc pe musulmani. Dar, dragi prieteni, știu cum îl poți jigni pe un musulman foarte ușor. Dacă ești creștin și spui musulmanului: Eu cred că Allah a venit acum 2000 de ani ca om pe pământ. Atunci musulmanul se enervează. Va reacționa imediat. El nu vrea să aud asta. Nu suport așa ceva. E gata chiar de bătaie când aude așa ceva. Allahu Akbar, adică Allah este mare. Pentru el, Allah nu poate veni pe pământ niciodată ca om, pentru că este prea mare pentru a face așa ceva. El nu crede și nici nu vrea să creadă lucrul acesta. Atunci cum poți să spui că Dumnezeu este același în toate religiile? Nu e adevărat, chiar dacă sună frumos. Dumnezeul Bibliei este unul personal, are atribute. Dumnezeu poate gândi, poate alege, poate lua hotărâri, poate judeca. Dar Dumnezeul Bibliei mai poate și să iubească. El este un Dumnezeu al dragostei. Nici unde în hinduism nu auzim că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. Numai în Biblie stă scris lucrul acesta Nici în budism nu se găsește așa ceva Nu găsim nicăieri că Allah îi iubește pe toți oamenii Dragi prieteni, vedem deci că nu este adevărat și drept să spunem că Dumnezeu este același în toate religiile În al doilea rând, cum este cu mântuirea? Toate religiile vorbesc despre mântuire, adică a fi salvat Omul își dorește să fie salvat sau mântuit. El simte că nu este ceva în regulă, că este pierdut. Dragii mei, în toate religiile este complet diferit. Ca tânăr hindus, am practicat yoga foarte intensiv. Meditația face parte din yoga. Ele merg mână-n mână în mână am practicat meditația mistică regulat în fiecare zi. Și această meditație te face dependent. Cu cât meditezi mai mult, cu atât îți dorești să o practici mai mult, să experimentezi totul. Prin asta, hindusul încearcă să își golească mintea, să își golească gândurile. El trebuie să nu se gândească la nimic, nici la sport, nici la mâncare, nici la prieteni, nici la soție, la nimic. Uneori durează ani de zile sau luni, săptămâni, în funcție de individ, până reușesc așa ceva. Eu am reușit destul de repede. Când ajungi la starea asta în care nu te mai gândești la nimic, atunci începi să experimentezi lucruri mistice. Astfel, creierul devine pasiv sau neutru. Prin meditația din yoga, am experimentat călătorii astrale, stări de transă, călătorii în spațiu. Prin stările de transă, am avut întâlniri cu creaturi supranaturale, unele erau foarte frumoase, strălucitoare, colorate, uimitoare, dar uneori, în aceeași stare de transă, am întâlnit creaturi foarte urâte, demonice, îngrozitoare. Eu nu doream să le întâlnesc pe acestea, nu vroiam să experimentez așa ceva, Vreau numai cu cele frumoase să mă întâlnesc. Trebuia să meditez într-una și tot mereu tream acel întuneric și întâlnirea cu acele creaturi demonice. Dar eu nu doream să le întâlnesc. Eu simțeam că ceva nu este în regulă. Dragi prieteni, veneau hinduși la mine care se puneau în genunchi înaintea mea și mi se închinau, așa cum s-au închinat și strămoșilor mei. Ca și Brahman, am fost desigur mândru că hindușii mi se închinau mie ca guru. Apoi, ca hindus, eu am crezut și am acționat ca atare. Adică nu doream să omor nici măcar o furnică, nici o insectă. Dacă venea la mine un țânțar și mă înțepa în braț, eu mă comportam altfel decât se comportă europenii. Ei lovesc în stânga și în dreapta, se lovesc peste tot, pentru că nu le place de țânțari. Dar eu, ca hindus, mă comportam altfel. Eu îl lăsam pe țânțar să bea sânge și iuram chiar poftă bună. Îmi era frică că dacă omor un țânțar, va trebui să mă întorc din nou în lumea aceasta ca țânțar. Așa era învățătura asta, karma. Cine omora un șobolan, se va întoarce în lumea asta din nou ca șobolan. Deci hindușii se închinau înaintea mea ca să le dau bine binecuvântarea. Dar ca om religios, cu toate că mă închinam la atâția zei, eram pe interior gol și nemulțumit. Drept să vă spun, nu aveam nimic de oferit altora. Asta m-a deranjat un pic. Dar prin meditație s-a întâmplat ceva cu mine. Da, a apărut o problemă. Atacurile de mânie. Am întâlnit mulți oameni care practică yoga aici în Europa. Majoritatea dintre ei sunt foarte mândri. Cu cât se adâncesc mai mult în meditație, în yoga, cu atât sunt mai aroganți. Chiar am observat aceasta. Totdeauna sunt aroganți. Atunci când omul crede că El este Dumnezeu, te poți aștepta ca El să aibă o percepție falsă despre Dumnezeu. Ei sunt foarte aroganți. Ce -am mai observat este că cei care practică yoga în Elveția, Germania, Franța, etc., se enervează foarte repede. Ei vorbesc de pace și de mulțumire, dar se enervează foarte repede. Imediat apare o neliniște în ei dacă nu ești de acord cu ei. Asta îi enervează. Cunosc personal astfel de persoane. Mama mea, pe care o iubesc mult, o femeie minunată, este și astăzi un guru. Are mulți acoliți în Canada, Elveția, Germania, America, peste tot. O femeie drăguță, dar se enervează foarte repede dacă nu ești de acord cu ea. Ea este expertă în yoga. Este renumită în toată lumea. Și eu am avut o problemă cu atacurile acestea de mânie. Și aceasta mai ales din cauza meditației din yoga. Eu nu vreau să omor o furnică. Mi-era frică să merg pe stradă într-o țară tropicală ca să nu calc vreo furnică, pentru că nu doream să vin din nou pe pământ în formă de furnică. Tot timpul mi-a fost frică că într-o zi am să omor pe cineva din cauza mâniei din mine. Doream să fiu eliberat de ea. Preoții și psihiatrii, yoga și meditația nu m-au ajutat. Și eram foarte frustrat. Și trăiam tot timpul într-o stare de frică. Unchiul meu, fratele mamei mele, ridica greutăți. El era musculos. Tot timpul făcea asta. Eu eram mândru de El și eu doream să fac asta. La vârsta de 12-13 ani am tot încercat să ridic greutățile Lui și nu am reușit niciodată. El îmi zicea, așteaptă, mai așteaptă. Eu eram nerăbdător, dar tot n-am reușit. Și într-o zi am ieșit din camera mea unde am făcut meditație și mătușa mea, mătușa Revati, mi-a zis un lucru minor, un lucru mic, dar care m-a enervat foarte tare. Atunci a explodat mânia din mine. O iubeam pe mătușa, dar mânia era peste mine, mă copleșea. Îmi este rușine să vă povestesc asemenea întâmplare, dar chiar așa s-a întâmplat. Greutatea, haltera unchiului meu era acolo. În acel moment am apucat de halteră am ridicat-o în aer și aproape că am lovit-o pe mătușa mea în cap cu ea. Da, așa s-a întâmplat. Din fericire, verișorul meu a intervenit prin spatele meu și haltera a căzut pe podea. Acum două luni am fost la ea în vizită. M-am uitat jos și am văzut betonul care este crăpat și astăzi. După mai mulți zeci de ani, podeaua este tot așa, nereparat. Mi-am reamintit toată întâmplarea. Dragii mei, în acel moment, când s-a întâmplat aceasta, am fost așa de șocat. Am fost ca paralizat. Nu am putut crede că s-a întâmplat așa ceva cu mine. Și asta s-a întâmplat cu ajutorul unei puteri supranaturale. N-a fost puterea mea. Era o putere venită din exterior, dar o putere rea, demonică. M-am dus sus în camera mea, am căzut pe pat și am început să plâng. Mi-a fost rușine, m-a deranjat lucrul acesta și îmi ziceam, cum te s-a întâmplat așa ceva? Eu care nu vroiam să omor o furnică, un țânțar, o muscă și aproape că mi-am omorât propria mătușă. Dragi prieteni, atunci am ajuns la cunoștința că în lumea aceasta sunt două puteri. Una este Dumnezeu, cel atot puternic, și cealaltă este diavolul sau satan cel rău. Eu nu vroiam să fac rău, dar eram controlat și asta m-a deranjat ca hindus, ca guru tânăr. Și am început căutarea, pentru că doream eliberare, o eliberare adevărată. Într-o zi, m-am dus în camera mea, am închis ușa și am rămas acolo patru zile, fără să mănânc, fără să beau, fără să vorbesc cu cineva. Eram hotărât să aflu adevărul. Părinții mei, religia mea nu m-a învățat asta, dar am știut totdeauna că există un Dumnezeu. În mine eram conștient că există Dumnezeu, dar nu-L cunoșteam personal. Îmi doream să-L cunosc cu adevărat pe acest Dumnezeu. Era în mine o dorință arzătoare să-L găsesc pe acest Dumnezeu, indiferent cât mă va costa. Dar îmi doream să-L găsesc pe Dumnezeu în hinduism, nu în afara Lui. Știam că sunt păcătos, că am păcătuit, așa ca toți oameni. Toți am păcătuit, am mințit, am furat, am înșelat, etc. Așa că nu aveam nevoie de Biblie să îmi spună că am păcătuit. Dar problema era următoarea. În hinduism nu este iertare de păcate. Hindușii, da, se iartă unii pe alții, dar iertarea de păcate nu există în hinduism și nici în budism. Astăzi, budismul se extinde tot mai mult. În Germania, chiar Elveția. Musulmanii vorbesc despre iertare, dar ei nu cunosc iertare. Un lider imam din Orientul Apropiat, din moschea Al-Aqsa, mi-a zis în timp ce vorbea cu mine că nimeni nu știe dacă este iertat sau nu. Asta este treaba lui Allah. Așa mi-a zis el cu aroganță. Da, m-a cutremurat. Un lider musulman mi-a zis asta. Pe mine mă interesa lucrul acesta, pentru că mă interesa iertarea. Dragi prieteni, în hinduism nu am găsit deloc iertarea. Hinduismul vorbește doar despre karma și eu am rămas fără speranță și cu frica de viitor. Vroiam eliberarea, iertarea, doream să-L cunosc pe Dumnezeu personal, dar nu înaintam deloc. M-am gândit chiar la sinucidere. Așadar, am rămas în camera aceea patru zile și patru nopți. Apoi, s-a întâmplat ceva foarte interesant. În ziua potrivită, la ora potrivită, s-a întâmplat ceva potrivit, ceva deosebit. Persoana potrivită a venit la noi acasă. O indiancă, o femeie care a fost odată brahmană. A venit la noi acasă și mi-a vorbit pentru prima dată în viața mea mesajul Evangheliei. Atunci s-a aprins în mine o dorință și atunci ea mi-a zis, Ravi, Dumnezeu te iubește și Isus Hristos a murit pe cruce pentru tine. Asta n-am mai auzit niciodată. Milioane de zei din câți aveam, nu am auzit ca vreunul să mă iubească pe mine personal. Nu găsești nicăieri în lume lucrul acesta, decât în Biblie. Și că Hristos a murit pentru mine. Dintre milioanele de zeice îi aveam, nici unul nu murise pentru mine, pentru a ierta păcatele mele. Apoi, femeia aceasta mi-a zis, Dumnezeu dorește să vină în viața ta, dar El vine doar prin Iisus Hristos, care a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta n-am mai auzit înainte. Și lucrul acesta m-a enervat foarte tare Și am devenit răutăcios I-am zis acelei femei lucruri urâte I-am zis că îi urăsc pe toți creștinii Pentru că ei mănâncă carne de vacă Pe Dumnezeul meu De neiertat așa ceva Pentru mine creștin însemna prostituate, criminali, tâlhari Desigur, eu vorbeam despre creștinii nominali Nu de cei adevărați Pe aceștia nu-i cunoșteam și i-a mai zis acestei femei, eu nu voi deveni niciodată creștin, nici pe patul de moarte. Dar ea a rămas liniștită, bucuroasă, plină de pace, prietenoasă, plină de dragoste și răbdare și asta m-a și mai tare. Această pace și dragoste eu n-am mai cunoscut-o niciodată, nici ca lider religios. Ea a plecat și mai târziu am aflat că ea se ruga în fiecare zi pentru mine. Și eu am rămas acolo cel mai mizerabil om din lume. Atunci am învățat ceva nou, în afară de Evanghelie. Dragii mei, am putut să mă cert cu acea indiancă și să îi dau replici, dar n-am putut să-l contrazic pe Duhul Sfânt. De fapt, nici nu știam că există un Duh Sfânt. El mi-a vorbit clar, răspicat și copleșitor. Și eu n-am putut să mă contrazic cu El. El mi-a arătat nevoia mea, pierzarea mea, nevoia mea de Iisus Hristos și nevoia mea de a fi iertat de păcate. Doream să aflu adevărul, să-l îmbrățișez, să-l practic și să-l dau mai departe. Pentru mine adevărul era foarte important, dar doream să-l aflu doar în hinduism. Creștinii erau pentru mine foarte săraci spiritual. Noi hindușii ne vedeam foarte bogați, căci aveam milioane de zei. Dar creștinii aveau numai trei, gândeam eu, Maria, Iisus și Moș Crăciun. Așa credeam eu. Și așa cred majoritatea hindușilor. Că Maria este o zeiță din creștinism, la fel ca Moș Crăciun. Dar Duhul Domnului mi-a vorbit și m-a copleșit. Odată un preot brahman mi-a zis, dragul meu fiu, fi totdeauna mândru că ești brahman. Mai sus nu există nimic. A durat milioane și milioane de ani ca să se ajungă la un așa nivel de înălțime spirituală. Milioane și milioane de ani a durat ca tu să ajungi atât de sus. Nu uita niciodată asta. Fi totdeauna mândru că ești brahman. Și eu trebuia să iau o hotărâre. A durat așa de multe milioane de ani și acum eu trebuia să iau o hotărâre pentru Iisus. Dar n-a fost ușor. Nu a fost deloc ușor. Dar sunt mulțumitor lui Dumnezeu că există har. Că Duhul lui Dumnezeu este la lucru și că ne ajută atunci când îl căutăm. Apoi am îngenunchiat și l-am rugat pe Iisus să-mi ierte păcatele. L-am rugat pe Isus să mă elibereze, să vină în viața mea, să mă mântuiască, să-mi schimbe viața. Și Isus a făcut toate aceste lucruri pentru mine și chiar mai mult. A fost momentul schimbării mele. Am găsit în Isus o pace pe care nu am mai întâlnit-o niciodată înainte. O nouă bucurie, o nouă dragoste. O speranță nouă, mântuire, viața veșnică, o viață binecuvântată, o stare de mulțumire, mai mult decât o speranță. O siguranță interioară, o certitudine. Asta a însemnat mult pentru mine. Nu numai credința și învățătura, ci siguranța că sunt un copil al lui Dumnezeu. Știam că sunt născut din nou. Isus a spus în Biblie, cine nu se naște din nou, nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu contează că ești preot, predicator, budist, numai dacă ai nașterea din nou, realizată de Duhul Sfânt, numai așa poți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Astăzi sunt o mulțime de preoți, pastori, predicatori, care nici măcar nu sunt născuți din nou deși Isus a spus lucrul acesta. Eu știu că sunt salvat, că sunt mântuit, știu că dacă astăzi mor, și asta o zic fără fanatism și extremism, știu că dacă mor, merg cu Hristos în cer în veșnicie. Și lucrul acesta este minunat. Astăzi îi iubesc pe toți oamenii, pe hinduși, pe budiști, pe musulmani, pe oamenii care mă urăsc, datorită dragostei lui Hristos care este în mine. Pentru că Hristos trăiește în mine. Hristos în noi înădejdea slavei, așa cum spunea Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, a scris Pavel Galatenilor în capitolul 2. Și mai scrie Noul Testament că cel care este în Hristos este o fătură nouă. Cele vechi s-au dus. Totul s-a făcut nou, o viață nouă în Hristos. E așa de minunat. Dragi prieteni, timp de o lună, în familia noastră, o familie hindusă, foarte religioasă, 13 persoane, bunici, mătușe, unchi, verișori, verișoare, 13 persoane s-au întors la Isus, una după alta, prin lucrarea Duhului Sfânt. Fiecare are povestea lui. A fost așa de minunat. Și noi toți am avut zeci de zei foarte scumpi, pe care i-am cumpărat. Aveam zeci de scrieri hinduse, religioase, oculte și spiritiste. Și pe toate le-am luat, le-am dus în curte și le-am dat foc la toate. La asta putem spune Aleluia. Înainte aveam frică de zei. L-am și pe Shiva, cel mai de temut zeu, și pe alți zei apoi. I-am ars fără nicio frică. Asta a fost o eliberare. Dumnezeu m-a eliberat de ură, de deznădejde și de atacurile de mânie. De atunci încoace, n-am mai avut acele atacuri de mânie. Asta a fost o vindecare minunată. Îi sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru asta. Îi mulțumesc pentru Iisus Hristos. I-am predat Lui toată viața mea. M-am predat Lui cu totul. Lui îi sunt recunoscător. Iisus Hristos nu a venit numai pentru europeni, ci pentru întreaga lume. Pentru japonezi, pentru africani, pentru hinduși. Dumnezeu a promis în Vechiul Testament că El va veni pe pământ pentru toți ca om. Și a venit, într-adevăr, acum 2000 de ani pe pământ. A murit, așa cum a fost profețit mai dinainte, și apoi a înviat, tot după cum a fost prorocit. Și El trăiește și astăzi, și El trăiește și în mine. Dumnezeu este peste tot la lucru, în toată lumea. Se întorc mii de hinduși la credință, cu toate că este opoziție, amenințări și chiar crime. În In India, este și astăzi multă persecuție. Creștinii sunt mereu omorâți. Nici în Pakistan nu este ușor să fii creștin. Și cu toate acestea, se întorc mulți oameni la credință. În In India, se întorc brahmani la credință, preoți. Bisericile evanghelice de acolo sunt pline. În toate orașele, am văzut asta în timpul călătoriilor mele. În China, este persecuție. Și este greu să fii creștin. Am fost în China, am fost în Beijing și în Shanghai și am văzut și am auzit multe în China. Acolo sunt milioane și milioane de creștini în biserica subterană. Duminica ei se întâlnesc prin păduri ca să laude pe Domnul. Asta din cauza opoziției și a persecuției. Dar tot mai mulți chinezi se întorc la credința în Isus Hristos, cu toate că este persecuție. Se întorc africanii la Isus, oameni din America de Sud, nepalezi, mongolezi se întorc la Domnul Isus. Domnul Isus a spus acum 2000 de ani, în Matei, capitolul 24, Evanghelia mea va fi predicată la orice națiune, la orice popor. De aceea, eu cred că Isus va reveni în curând. Nimeni nu știe exact când, dar eu cred că Isus va veni în curând, așa cum El a promis. În această lume fără speranță, există, conform Bibliei, o singură speranță adevărată, și anume, Isus Hristos.